să prioști pori să viscă din Astăzi la 25 ianuarie biserica ortodoxă românească e unul din cei mai mari sfinți teologi ai ortodoxiei de-a lungul a 2000 de ani. Este Sfântul teologul, sau cuvântătorul de Dumnezeu, care a trăit în secolul 4. Câteva cuvinte este viața lui. Tatăl său era la început pădun, nu era încă botezat, se chema Vigorii. și de asemenea se mama sa, care se chema Nona. Și a avut trei copii. Deci cel mai mare sunt un care îl frățuinim astăzi, și sora sunt de Sfânta Gorgonia, și pe un frate a lui care se chema Chesarie, trei copii. S-au creștenat părinții și copiii în așa și a fost acest tânăr dat la învățătura cărții. Tatăl său era om învățat, un fel de avocat, rector. Și a ajuns tatăl său, episcop, în provincia numită Cezarea capadociei localitatea numită Nazians. Această provincie, Cappadochia este astăzi în centrul Turciei. Atunci, știți, turcii nu erau pe vremea aceea, erau prin Mongolia, încolo. Acum cât de și ceva de ani aproape, au ocupat de creștini cele mai importante, mai țările de ortodoxie. Și tatăl său l-a dat pe fiul la învățătură, a învățat și acolo în orașul lui, a învățat și la Atena, orașul cel mai vestit al înțelepciunii vechi, păviune, unde se mai ales filozofia. Și a fost prieten foarte apropiat cu Sfântul Vasilii cel Mare. Se spune că erau ca două suflete într-un trup așa erau de buni prieteni și unii era, unii erau și celălalt și nu știau decât un singur drum. Școala, da, și biserica. Și aceasta a fost viața lor. După ce am terminat în alta teologie învățături și filozofia veții greacă, au primit Sfântul Botez, primit se boteza lumea mai târziu, era o biseu de atunci, secolul patru, acum 1700-a de ani. Și a fost făcut preot chiar de Tatăl Său, și s-a retras într-o. și într-un loc cu fundul Basilii, s-au făcut o mănăstire. Unii au câți bani, s-au nevoit acolo, în pont, în răstăritul Tur de astăzi. Și după câți ani, bătrânul tată fiind obosit și era mulți septaanți, eretici, arieli și chiar nu aveau acum. cum zice noi astăzi, și nu mai putea bătrânul să facă misiunea asta. Și-a chemat pe Fiul său. Să vine să-l ajute. S-a venit și el și în Vasile de asemenea, Sfântul Vasile ajunge arhiepiscop la Cezarea Capadocchii, iar mai târziu Sfântul Grigori este și el Herotonic, episcop de Sfântul Vasile și n-a voie să primească scaunul episcopal. Era foarte smerit, era foarte sensibil sufleteșt. În schimb, era un mare vorbitor, un mare teolog al cuvântului, al gândirii teologice. Și după vreme a ajuns patriaș la Constantinopole, s-a luat parte la senodul al doilei de Ecumenic, la anul 381, atunci când s-a fixat în zoc din crezul. Păi, Sfântul Grigorie teologul, este cel care a fixat ultimile articole, să zicem așa, s-a contribuit cel mai mult. Să spune că lui a făcut cuvântul acesta, crede și Duhul Sfânt, care de la Tatăl purcete, sau izvoresc, dacă voi... Ei, aceste sunt cuvintele marelui gânditor și teolog, Sfântului Grigorii Teolog. Tot după multe vreme din anumite ispit, era și cam și o s-a retras din scaun, că s a dus la provincia sa, unde aveau iuom moștenirii, părinții moriseră și se chema Arians. Să spunem în viața Sfântului Grigorii, când a ajuns la Constantinopol, era un eres mare de tot al arienilor din secolul IV. Deci numai 70 de biserici ortodoxe au găsit în Constantinopol, orașul cel mai mare sau capitala Imperiului Ortodox de Reser. Iar după 12 ani, cât a stat acolo, a lăsat numai 70 case de adunare ale părinților sau ale sectanților. Tot i-a întors la Ortodoxie. Și prin ce că, că un adevărat teolog sau o teologie adevărată are trei laturi? Întâi trăirea. Dacă nu ești om de rugăciune și nu te dragă biserica să nu citești Sfânta Scriptură și Scripturii și nu pune în practică cât de cât ceea și cei nu poți fi teolog. Deci întâi teologia rugăciunii sau teologia practică a trăirii. A doua natura teologiei este teologia culturii, dacă voi. Sau a cunoștințelor. Trebuie să ai și carte, să Dacă ești pus în fruntea unei biserici, a putea să știi teologia cea adâncă, înaltă, a Sfintei Scripturi, teologia Sfințelor Părinți. Și a treia este teologia misionară. Să faci și misiuni. Să tragi pe altele dacă De cea atunci ai putea trage cu cunoștințe, cultură, cu limbi străinii, știi Scriptura pe de rost, o discuți, o explicie, dar în jurul îți îi plinde sectii, e oameni răi, e căzut, e religioși, care Pot, dacă să câștig eu, mă duc la liniște și mă mântuiesc. Ba nu te mântuiesc dacă nu faci nimic sigur. Mai ales atunci când ai ce spune, și când ai se cultură, și când ai gustat să dintul ăsta al sau a trăirii în Hristos, deci iată cele trei laturi ale adevăratei teologii. Trăirii în Hristos, cultură sau învățătură ortodoxă, adâncă după măsura mintei și -a, după harul care s-a dat Dumnezeu, și a treilea, teologia pastorală sau misionară. Așa au făcut toți ființii părinți. Și așa au făcut și Sfântul Vritoriu. Așa au făcut și Sfântul Vasilii cel Mare, că era bolnav. Tot timpul era murit de tânăr. Dar până în ultima clipă a făcut Sfânta Liturghie, s a vorbit de Hristos, și a făcut misione. Și în semne a personali, cu adânca cunoștință a Sfinților Cărca, pe și cu cuvântul de învățătură a format așa să trăime teologică a întregii creștinătăți a ortodoxiei. Și asta trebuie să o urmărim și nu în, în viața asta. Cât de puțin, cât de puțin. Ei bine, Sfântul Grigore Teologul rămâne unul din cei mai mari și mai înalt gânditori ai teologiei ortodoxe după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Și al treilea este situație a numărat Sfântul Senior, noul teolog, care a trăit la anul 1000, în Constantinopol la o mănăstire. Ei bine, ăștia sunt numiți înalți, teologi sau gânditori ai teologiei ortodoxe de cele 2000 de ani. Dar pentru noi și de astăzi, ce ar trebui să mai știm noi despre Sfinții de Odinimare? Mai întâi că Sfinții de Odinimare erau foarte smeriți după și învățați atâta carte, se temeau să de Sfânta Preoției, se cutremurau. Iar de-a nu mai vorbim. Deci, cunoștință multă, smerenie multă și neapărat rugăciuni multă. Astea, zic eu, formează un adevărat teolog al zedilor de astăzi. Un om care trăiește. Dar să ne întrebăm, omul de la țară, să-i simplu? Cu simplu, să-i mare parte sunt de la țară, cu puțină carte. El nu este un teolog. Ba da! Este teolog practic. Sau teolog al rugăciunii, al trăirii, al unirii cu Hristos. Asta e foarte important. Fără asta nu este mântuire. Degeaba știm din străine că știm teorii și definiții și fiea de fiea de filozofii și teologii, dar la capitolul trăirii sunt el repetenți. Și cultură Cultură multă, dacă nu și trăire. Ei bine, Mă gândesc la mănăstirea noastră de astăzi. Ce bine ar fi dacă ar fi cetăți ale teologiei cele împlăite. Trăire, cultură teologică și misiune sau fobătuire a subținilor Nu putem să fim numai niște gospodării. Mai ales acum, când e atâta listă de mari teologi, când e atâta de sfinți, mai sunt sfinți la țară specială. Văd, Dumnezeu, câteva bătărnică. Sunt deja copii, nevinovați. E o teologie lăsată de Dumnezeu prin naștere și prin botez. Dar cu asta nu poți să stai în fața sectelor. Sunt în fața celor care lucrează cu demonii. Este o întrăită teologie ca să fie și unite unită cu cât de cât cultură, să putem fi ceva, ca să de neava. Ești la drum fără pușcă, cum te spun. Și apoi, să învățăm și frații noștri dreapta pierdintă, să-i apărăm de acest război sectar sau satanic, care mai ales în ultimii ani s-a pornit împotriva creștinilor și în special a ortodoxilor. Ce frumos ar fi ca mănăstirile noastre să fie cetăți ale întreitei teologii, să găsește cuvântul mânghierii, să găsesc pe un duhovn care să te mânghe, să te dizeze, să chiar cea te lege de pe Să găsești cuvânt de, de învățătură și de vărbătare. Să găsesc oameni de rugăciuni, care, prin trăire, prin ascetă și prin rugăciune, să poată izvăni Fatima, narahul, să devă unul din tine, sau chiar să și din mine. Să găsesc oameni care s-au de cei răi, de cei mulți și să tragă și să îndemne la adevărata credinte, iată dorința noastră astăzi, sau nevoia aceea mai mare care o are biserica astăzi. Noi nu avem mare nevoie de biserici proprii, de să le construim. Trebuie. Dar nu e prima grija asta. Sfinții pășeau liturghii și o colimbă. Dar se păgora Duhul să se pășeau Sfinții ca o flacăre de foc. Așa e adevărata catedrală. Acolo ne slujesc oamenii cu viață sfântă. Dar până la aceea avem nevoie și de catedralele acestea sau bisericile noastre de cărămite, de zid, de piată, de lemn. Dar marea teologie este aceea a trăirii. Ori astăzi nu mai avem sfințe de acum 1700 de ani. Mare teologi ca sfințe erau trei Vasile Grigori și Ivan ca alți sfinți mari, mare mari se haște ca odinioare, nu mai avem. Lumea s-a bolit, s-a superficializat, s-a banalizat. Suntem proces mai multe orizontală. Care cum alergăm după materie cât mai multe în materie. Și timp puțin cât mai puțin se poate. Și îi trăie. Nu când oamenii în arhii nostru. Oamenii în segeri, sunt bun poporul nostru. Dar alergând după aminicuri, după puțină prea puțină avere, n-au nici timp să mai zică Tatăl nostru. Asta e. Alergăm să murim zicând că sunt Tatăl nostru. De aceea ne întrasem înapoi la Sfântul Grigori Teologul. La Sfinții trei erar, care sunt o comună trăinică a ortodoxiei. Nu i-am mai cu nimeni în gândire, în trăire, în vorbire, în Sfințenie. Nu i-am trecut nimeni. Dumnezeu știe este tot. Dar noi cei de astăzi, lipsiți de mari teologi de altă dată, lipsiți și de în altă cultură teologică, Păi dăm noi ceva plăcere seminare, azi mă duc, din mănii m-am întors, păi mă dă, ce trecut așa, a doua, anul 2, anul 9. dar, diferent te te să vede puțin sau mai nimic. Acum când în suntem invardați, noi ca țară ortodoxă, de atâta ortodox, și de atâta nebotezați, sau nebătați de la botez, de atâta apostați, care sunt aceste bine tine plătitine așa, tine afară, și care au iubărat război României Ortodoxe adică la război Sfintei Cruci, și mai ales război și hulirii ca Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care sunt împotriva Sfintei Liturghii și a Sfinților care hulesc, cum spune acolo la Matei, la capitolul 24, că le s-a dat gururi mari hulitoare. Ei bine, nu ne putem pune mintea cu ei, dar nici să stășem sau să ne ascundem un în acăduie, până cei se propună. Trebuie să stăm în calea poporului lui Dumnezeu și să nu înguiem sufletele oamenilor, să-i se și în credință, să-i și la trăirii, să-i în fața sectelor, se i și în lupta cu gheutățile simților. Cam asta ar fi mare de rol al mănăstirilor. Ele sunt cetăți întâi de rugăciune, dar neapărat și de trăire, de formare duhovnicească a celor tineri care vin în mănăstiri. Astfel, noi să ne formăm, ne deformăm. Și atunci mai rău decât cum am porit la primul. Dacă ne dă Dumnezeu puțină înțelepciunii și hară și ne dă Dumnezeu puțină putere să mai cunoaștem, să mai și trăim, să ne mai și rugăm, să ne mai și bucurăm, să nu fim egoiști, să întindem mâna și cuvântul și inima milostivă pe omul cel înlătăjit de la țară și săratul și cel care nu știe, pe cel care e în concept, ca un om bun de cânt și de lucru, să ne fie milă deci, de oamenii care sunt încălțiți de secte și de pașii. Nu numai sfecțiile ne distrug, dar și este alcolismul, și este distrugul, și este ușiderea noastră a copiilor, dacă nu sunt cele mai frumfete fatemi care desfigurează ortodoxia, satul și orașul nostru românesc ortodoxie altădată. Din instrușinie nouă. Nu să mai vorbim despre noi și să cumusețelii țării noastre, doar dacă vorbim despre peisaje, despre faptul despre fotografii, dar nu desfuziați. Viața noastră lasă-mă de Dumnezeu. Ei, aici, dacă am un la noi, să arpunem răsele umăr la umăr, cu preusul misionarilor de la state și de la orașe, să mă răsăm cele plimbări și peste să mă răsăm cele de pe aviaje și alergări, să se punem umărul la greu a acestui neam, să mai poporul lui Dumnezeu. Mai sunt încă copii nevinovați, mulți, prăbuții sunt nevinovați. Și să ne dăm și noi indirect, dacă o creștere, un ajutor. Plus, mamele și tații care. Mai mulți ei îi nasc și mai mulți ei îi sezmintesc și îi lasă de capul lor. Deci cumva ar trebui deșuleacă de mai multe misiuni, așa cum a făcut și Sfântul Grigorie, teologul. Treia l-a început în pustietate, după ce a terminat cu învățătura, apoi s-a făcut preot, apoi a fugit de averie, a ajuns în sfârșit patria, a stat cât a putut, s-a retras la liniște și a sfârșit viața în rugăciune, scriind imne de slavă între ei și rugându-se să ne-a înșetat, spune acolo un loc despre viața lui, el însuși spune, -și, îmi așter un sac pe mine, mă cu o cârpă și mându-și în lapte, noapte căpătuiu sau pierna cu lapte. Asta a fost viața lui la urmă. Adânt de smerenie în a inimii până de teologie și de smințenie și de Asta este adâncul teologului adevărat. Adânc de smerenie, adânc de iubire, adânc de cultură, adânc de lumea Astfel, se înțeam că niște când sunt părăsite, fără apă sau cu apă care nu-i bună de băut. Așa încât, iată, pe scurt, mesajul sau sfatul nostru care ne-l dăm copii nouă. înșine astăzi, când ne gândim la acești titani ai Ortodoxiei, care a sfârșit pământul și creștinătatea și a apărat doldurile care ale Bisericii, s au pus temelia crezului ortodox de aproape 2000 de ani. Și au lăsat nou model viața lor sfântă. Gândiți-vă că Sfântul Grigorii a avut mamă sfântă. Nu, n pus în calendar. Tatăl său și ieri a venit cineva la minei bisericii. Sora sa, Burgundia este sfântă, trecut în calendar. Fratele său Cesare este trecut în calendar. O familie sfântă. Doi părinți cu trei copii, toți sunt în calendar. Iar la Sfântul Vasilic cer Marii, din zece copii, erau cinci și avem un calendar cu mama lor și cu bunica lor, Macrina. Vedeți, aceste familii deschise, care nu numai adună, ci și dau afară, nu numai pentru ei strânși, ci și pentru azi se sapifică. Și numai așa putem să noi să menținem Ortodoxia în țara asta, în statele noastre, în orașe noate, nu numai ca funcționari, ca trăitori. Dar oameni care și să știm, și, simt, și, -și simt, dar și dăm din noi. Și-o bucată din pâine unii trebuie, sau o vorbă bună unii nevoie, și-o carte unii se simte lipsa și se simte toți una. Altfel, dacă fiecare care a sunt pui în pădurea lui acolo, preotul în casa lui iertar și închide, vine noaptea, o lăsa de vânturi care pune poate și ne mântuim. Nu ne nici unii, nici noi, nici noi. Dacă nu vom lucra, trei și în un unitate duhovnească. Și Mirianul, și Călugărul, și Preotul, și Episcopul, toți suntem a lui Dumnezeu. Și ne-a pus Dumnezeu să trăim cu toții în sfințenia Evangheliei lui dar care merge cât poate, duce în spate cât poate, întâlnește faptul cât poate, dar toți să colaborăm și să, să punem umărul la greul neamului și la greul ortodoxiei, acum când este pusă la examen de foc. Suntem în anii, ce mai ai mai de urmă? Să semnăm din plin lupta lui Antihist împotriva creștinătății și special a Ortodoxiei. Tot ce ne dă nouă obsedeanță să ne fie ierta, inclusiv șocolată lor, nu ne trebuie. n avem nevoie de sfaturile lor, să dedoamnele lor. Ei ne aduc toate ursirile acestea. Distrugă aceste arterii, îi ne la Dumnezeu. Nu am urs din Rus, pe ei toți i-am judecat pe Rus. Nu știu ce i-a Acum a dat de capul lor. Dar cine n-a pus? Aceea e fabrică, toate răutățile și le deșaste pe țările naftă. Din cruceva alcoolism, din singura de Iar noi suntem dinobati cât plăcem, că nu deșim nimic. De tot în jos și de jos în sus. De încheiere, vă reamintim. Astăzi prăzăim un mare spânt, un mare teolog al lumii, care stă înainte tomului frastritei trăinței, stânsul frigorii teologului, să-i cerim rugăciunile și ajutorul, și să ne adaugă și nou puțin din înțelepciunea așa mare care a avut-o El. Iar noi smeriți în fața icoanei preasfinte născătoare de Dumnezeu și tuturor șfinților, să cerem ajutorul marele nostru Dumnezeu și Mântuitor ca să putem dirii patemele din noi și mândria, să putem dirii gururile și revuritoare ale setelor, să putem dirii pe demoni, să împreună, într un glas, să-L slăvim pe Tatăl, pe Fiul pe Sfântul Duh. Amin.